Bismillahir Babu na waqidi alwudu Sheikh ana mlango ambao mambo ambayo yanaharibu wudu mambo ambayo yanaharibu wudu Anasema wahia alkhariju minas sabilaini mutlaqa chochote ambacho kinatoka sawa njia ya mbele ama ya nyuma yani tupu ya mbele ama ya nyuma chote Kito kitoka anasema hiyo inasababisha mtu afanye nini inamuharibia wudu udhu wake utakuwa umetenguka. udhu wake umeharibika Waddamu lkathiru wa na akitokwa na damu yani labda sehemu yote ame halafu alafu akatokwa na damu nyingi lakini kama ni kidogo inatosha aondoe ile damu na sio katika na waqidu wudhu wazawalu zawalu alaqli au gairi. ama mtu aka zawalu alaql akapoteza akili kidogo kwa muda kwa sababu labda amelala akawa hajui chenye inaendelea ama kitu yote ambacho kinasababisha mtu akapoteza fahamu Akapote, akiwa atapoteza fahamu kwa sababu hiyo ni kuwa hata akiwa ametokwa na kitu hawezi jua Akiwa katika hali kama hiyo hawezi jua. Kwa hivyo ni lazima afanye nini? Awe ni mone kutawadha uh, mara ya pili kama alikuwa ametawadha. Waaklu lahmi jazur. Na vile vile mtu akila nyama ya ngamia. Akila nyama ya ngamia uh, na alikuwa na udhu ni lazima atawadhe tena kwa sababu udhu wake umeharibika. Nyama ya ngamia wanasema pia inaharibu udhu wamasu almar'ati bi shahwa kuna mambo mengi ambaye iko na ikhtilaf katika hizi masail lakini kwa sababu ya kulingamana na wakti mimi nitataja tu vile shekhi alivotaja Wamassu wamasu almar'ati bishahwa. shahwa anasema vile vile mtu akiwa a, atashika mwanamke ama kugusa tuposeme kushika au kugusa mwanamke kwa shahwa pia vile vile inaribu udhu wa massul farji na kushika tupu sawa e, e, mfano ni alimuhimu ni kushika tupu mtu akishika tupu anakuwa inakuwa udhu wake imearibika wa tagsilul na vile vile kuosha maiti waridda na naudhu billahi min mtu akia akiwa atatoka katika uislamu alikuwa ametoka katika uislamu na alikuwa na udhu kisha akarudi labda inaweza kuwa ni damtache hakuna udhu wake labda alikuwa na wa kwa sawa naudhu billahi bidhalika muta katoka katika uislamu akaongeleshwa kisha karudi kwa hivyo anaporudi anafaa kutawadha tena ile udhuwa ambayo ilikuwa imetangulia inakuwa ime imeharibika wahia tup, uh, na shekha anasema wahia tuhbitu a'mala kullaha yani ridda inabatilisha nini inaharibu amali yote ambaye alikuwa amefanya لكن ridda ambayo inaribu amali yote ni ile ambayo mtu amekufa yani akifa katika ridda sawa yani hivi hizi vitu kuna mwisho wa aya imekuja masala ya uh, rida uh, uh, angalia katika kana naasu umma wahida mshwa peji nimesahau hiyo aya almuhim aya zinaonesha ya kuwa mtu akifa katika hiyo rida maana ni kuwa mtu akiishi katika ameritadi ame kisha akakufa katika hali kama hiyo ndiyo, amali yake inafanya nini amali yake inabatilika inaharibika mayirtad zimkum andini wamutu wao kafir eh wamutu wao kafir kafiru, faulaika habita taamalum lakini mfano mtu akiwa ataritadi, kisha akarudi amali yake iko inabaki vile vile kwa sababu haja kufa katika hali kama hiyo na ndiyo kwa sababu hii ni mahala khilaf baina alulama Ndiyo kwa sababu wamezungumzia mfano mtu ambaye alikuwa ametekeleza si unajua haji ni marra fil umr sio mtu ametekeleza haji alipotekeleza haji na auza billahi min thalike, mtu mutaqarritaj akatoka katika uislamu akawazungumzishwa nini kisha karudi sawa je ile amali yake itakuwa ile amali ilikuwa imearibika ama ita, ita, ita, itabaki ile haji yake ambaye alikuwa kwa sababu manake hiyo ndiyo uh, ma ya ala alkhilaf ukisema uh, amali yake yote imebatilika maana lao yajibu alai ayya hujja thania lazima aende haji mara ya pili lakini tukisema yakuwa hiyo ridda ikiwa ile ambaye inabatilisha ni mtu akufe katika hiyo ridda. na fali thalika, munajua mnajua wa sahabi Munajua taarifa ya Ibn Hajar siyo? Taarifa ya Ibn Hajar katika Nuhba au katika nuza alipotaja manhu wa sahabi. Amesema nini? Eh, wa law takhallala. Sawa, hiyo maana thalika, Ibn Hajar ametoa hiyo fasil. Hata kama munajua kuna watu ambao walitoka katika Uislamu sio baada ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam wengine walirudi kwa hivyo yule ambaye alirudi uh sohba yake inabaki anabaki ni kuwa ni sahaba kama alikuwa amemwona mtume sallallahu alaihi wasallam na alikuwa ni alikufa katika hali ya kuwa na muamini mtume wala uthalalatirrida wanasema kwa hivyo hiyo ni binaan ala anna hiyo ridda ambaye inahukumiwa kuwa amali yake inabatilika ni amal gani akifa katika hali kama hiyo Yani mtu ameritadi na kukufa katika hali kama hiyo lakini ikiwa tarudi aa, amali yake itakuwa iko sawa na masala ya Mas mar'a bishahwa na kwa mnajua kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam imepokewa ya kuwa alikuwa ana yani yakabil zawjati na maadhaika alikuwa naswali, hivyo hivyo kwa hivyo hii ni masala ambaye ni mahali nafar katika hizi baadhi ya vitu ambavyo shekha ametaja yani ni mahali khilaf liqulihi taala shekha kataja baada hiyo au jaa minkum min alghaith aw lamastumun nisaa na hiyo ndio shekha istidlal ambaye shekha mstadilinaayo na yaani, au, au ja minkum yani minkum yani mtu akitoka haja atahitaji kufanya nini anahitaji kutawadha Uh, Aula lamastu nisa, ndiyo, hiyo ndiyo wakatumia lams wa me, wa me biha, uh, ulama wametofautiana mal maqsud biha ulama wamesema ni kuwa hiyo uh, ni jima. yani au lamastu nisa. yani sio mas lams bal inakusudiwa ni kinaya anil jimaa na wengine wametafsiri vile ilivyokuja kuwa, ni mas ndio hii aya kisha akasema wasuila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ana tawaddhu min luhumil ibl qala na'am rawahu muslim na imam anasema uh, nabii sallallahu alayhi wa sallam aliulizwa ya kuwa ana tawaddhu min luhumil ibl je tukiyo nyama ya ngamia tutawadhe akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam na'am na hadithi imepokewa na muslim na imam an-nawi ta'ala ni min lakini alipotafsiri hadithi akasema hii inaonesha kuwa yani hii natilia akasema kuwa imesihi hadithi mbili hii na hadithi nyingine ambazo zinaonesha nini kuwa uh, mtu akikula nyama ya ngamia udhu wake unabatilika yani kawa hada aljanib kisha akasema wakala fil walakin min ghaitin walakin min ghaitin wa baulin wa nahwi rawahu Tirmidhi yani hii anakusudia mtu akiwa akiwa akona amevaa hufain izile ambazo tulikuwa tumeeleza wakati gani anafaa kutoa nini anafaa kufanya masa. ni ikiwa atakuwa yani katika kat, kat, hadathul asghar Hii yote imetajwa ni hadathul asghar ikiwa ni katika hadathul asghar yani sehemu ambayo anahitaji udhu na mtu alikuwa amevaa hufain au amevaa socks kwa tahara anafaa kupangusa lakini kama sio hivyo anafaa kufanya nini Ana, kama ni ni hadathul akbar anafaa kuvua na awe ni mone kuoga Kona katika ile masala ya rida اريدا يمكوجه ومن يكفر فقد حبط عمله ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله يعني هي حي لكنه كسوم الى ايه يرتد منكم عن دينه ويموت وهو كافر فاولئك حبطت اعماله ونفطر هي تفاصيل yertedid yule ambaye atakuwa ameritadi na akakufa katika hali kama hiyo wayamut wa kafir amekufa hali lakini kuna hizi aya nyingine imesema wayamut waman yakfur habita hivyo Uh, ha, ha, ha, ha, -amalu We a amalu imekuja katika hii aya pekee yake wa mayafur bilimani iman faqad amalu ile nyingine nasema aulika ashabun nar eh kwamba ni kuwa hii aya imebainisha bainisha hiyo ya suratu baqara ime bainisha ya kuwa mtu akifa katika akiwa ameritadi akakufa katika hiyo hali ndio anakuwa min ahli nnar yani a, amali yake hiyo ndiyo inabatilika ama hii ingine imebainishwa tu mjarradi ye ya yeye akikufuru huwa akiritadi amali yake imebatilika na hey. ndio ile khilafu ambayo tulikotume taja shukran katika kutukumbusha katika haya Mayujibu lgusli, babu ma yajibul wa sifati. anasema mambo ambayo uh, yujibu lgusli, mambo ambayo yanasababisha mtu awe ni lazima kuoga na vile vile sifa ya kuoga Wayajibu, wayajibu lguslu min aljanabati ya kwanza shaykh ametaja janaba yani vitu ambazo zinalazimisha mtu awe ni mwenye kuoga ya kwanza ni janaba wa huwa na janaba inasababishwa na Inzalu mani biwat'in au ghairihi yani iwe uh, labda mtu atakuwa amekutana biinzalil lmanii iwe imeteremka yani mtu ametokwa na mani kwa sababu ya labda kukutana kimwili na mke wake mfano au ghairi au kwa sababu ya kitu nyingine labda kwa sababu ya mjarrad shahwa akatokwa na manii Iyo, iyo inamlazimika mtu afanye nini awe ni monye kuoga au biltiqal khitanain au mtu amekutana na mke wake kimwili lakini hajafanya nini hajatokwa na manii si lazima awe ametokwa na manini ndio atawala awe ni mmoja kuoga madama amekutana na mke wake kimwili lazima awe ni mmoja kuoga hata kama hajatokwa na manii kwa hivyo kutokwa na manii ni sababu moja na pia kukutana kimwili pia hiyo ni sababu nyingine ya mtu kuoga nafikiri tumeelewana wa dami lhaidhi haidhi nifas na kwa upande wa kina mama ni kuwa mtu akipatwa na damu ya haidhi damu ya haidhi ni ile ambaye inatoka kwa mwezi yani na nifas ni ile ambaye inatoka baada ya kuwa uh, kwa kujifungua hiyo ndio damu nifas wa moutu gairi shahid na mtu vile vile akifa huwa ni lazima kwa wale ambao kwa wale ambao wako pale wawe ni wenye kumuosha lakini huyo maiti asiwe ni shahidi yani shahid ni yule ambaye amekufa kwenye vita kwa sababu huyo ndio shahidi ambaye anazungumziwa katika uh, masala na kutooshwa lakini mfano mtu akiwa amekufa sio katika vita huyo ni lazima aoshwe lakini wale ambao wamekufa katika vita hao ndiyo haooshwi na waislamu kafir na vile vile mtu akiwa mtu ameslimu anafaa pia kuoga yani anafaa kuoga ndio kisha atawadha kisha baadaye awe ni mwenye kuswali akataja qawluhu ta'ala wa inkuntu kuntum junuban fat masala ya kwanza ambayo ni janaba hiyo ndio dalili yake wa in kuntum junuban fat ikiwa mtakuwa katika hali ya janaba basi mjitahirisha bima'na maana muwe ni wenye kuoga akasema wala taqarabu hunna hatta hatta yatahurna fa idha tatahharna fatu hunna min haythu amarakum allah Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza ya kuwa uh, wanawake wakiwa katika haye au nifas waawe wa, yaani wao mezao wasiwe wenye kuwakaribia yani wasiwe ni, yaani ni kukaa wasiwe wasiwe niwenye kukutana nao kimwili katika hali ya kuwa wao wako katika nini wako katika wako katika yaani katika hiyo wakati wa haidh Hata ya tuhurna paka wa kisha wakishafahirika fa tataharna hapo yani watahirike na haidh na fa'idat at taharna manaka kisha waao ni wenye wa kuoga wa kisha oga fa tuhuna min haythu amarakun allah aidh gtasalna aidh tataharna manaka idh gtasalna kisha akasema wa amara an sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam min wa amara man aslama vile yani mayiti mtu anapokufa aoshwe na vile vile ameamrisha mtu anapoo anaposlimu anapo kuna wale ambao walisilimu na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamrisha wawe ni wenye kuoga